דברי הימים ב', פרק כ"ד בן שבע שנים יואש במולכו, וארבעים שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יואש הישר בעיני אדוני, כל ימי יהוידה הכהן. וישא לו יהוידע נשים שתיים, ויולד בנים ובנות. ויהי אחרי כן, היה עם לב יואש לחדש את בית אדוני. ויקבוץ את הכהנים והלוויים, ויאמר להם, צאו לערי יהודה, וקבצו מכל ישראל כסף, לחזק את בית אלוהיכם מדי שנה בשנה, ואתם תמהרו לדבר, ולא מיהרו הלוויים. ויקרא המלך ליהוידע הראש, ויאמר לו,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 הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף, ויעשהו חלים לבית אדוני כלי שרת, ויעלות וחפות וכלי זהב וחסף, ויהיו מעלים עולות בבית אדוני תמיד, כל ימי יהוידע. ויזקן יהוידה ויסבע ימים וימות, בין מאה ושלושים שנה במותו. ויקברו בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל,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 ואת יואש עשו שפטים. ובלכתם ממנו, כי עזבו אותו במחלואים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגוהו על מיתתו, וימות, ויקברוהו בעיר דוד, ולא קברוהו בקברות המלכים. ואלה המתקשרים עליו, זבד בן שמעת העמונית, ויהוזבד בן שמרית המואבית. ובניו יירב המסע עליו, ויסוד בית האלוהים הינם כתובים על מדרש ספר המלכים, ואמלוך אמציהו בנו תחתיו.